nire kuleroak, amaboz atala. Non demonio sartu zara barre pixkat egiteko aukera ederra galdu duzu horatio. Aitonaren eskubaldarrek airea arrotu dute. Oio alapartariak egan egin nahirik asten direnean bezala. Nik ez diot eser erantzun. Esitzaidan hitzik ateratzen. Enekien nola itzegin behar nion ere. Ara gure Aitona, barre egingo dudala uste badu deskuido ederra du. Gutxien espero duenean botako diot bota beharrekoa. Erotzuta saude Aitona, nori bururatzen saio oio bati kuleroa janstea. Alaxe esango diot zapla eta bat ere apaingarririk gabe. Eta gero kokotelaino nago Aitona Batere graziarik ez duten zure ateraldi selebre hoiekin. Aitonak besotik horatu dit eta oliategira eraman nau. Nik enuen gogorik, baina otzan-otzan ode ditu diot. Bada espada, ez dakita zenbatera nio dagoen ero. sartu eta olio bat seinalatu dit. Nire kuleroak deramatzana hain zuzen ere ba, zein bestela. Ikusten alduzu oillio gori hori. Zerlaba biurria! esan eta barreska hasi da. Ero batek bezala egiten du barre, Ahoa zabal-zababal egin eta mingaina hortz artean duela. Zurekulero zahar batzu jantzi behar izan dizkiotarrraioari, eta, eta balddaki zustergatik? negarraren puntan nengoen ni, baina itona esen esertaz konturatzen. Berak errundako arrautzak mokoarekin klas-klas joka zulatzen hazi ez tapa, eta sulatutakoan, mokoa arrautza zuloan sartu eta arrautza zurrupatzen ikasi du malapartatu horrek. Ze iruitzen zaizu mase, nire honetik ateratanein baina itona esen nire azerreaz askonturatzen. Gure Genoveba hauser daba olio bizkorra, berak karrautza errun eta bera jan, alakorik. Aizeputza besain askarra datun nante farfailori, zertarako kertuko du lepoa zizare bila, Berak errundako arrautzak probatu eta zein gozoa dien jakin eta gero. Orain ez du arerik nahi, ez da hartalerik ere, berak arrautza jan nahi ditu. Angela Maria, zertan ari da orain aitona? Genove babarrega horrek berak errundako arrautak jaten baditu ere, onda iola. Baina hori ez da okerrena amase, Gainontzeko oloak konturatuko balira haiek ere arrautza jaten ikasiko lukete eta orduan agur hojategiko arrautza guztiei horregati jantzi dizkiot kuleroak errundako arrautzak hor barruan gelditzen dira eta Genovebak esin ditu jan ori zen orduan misterio guztia angela maria azcuela ya